falar agora a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos e a sua força normativa. Aqui é muito legal e eu preciso da sua atenção. Como que funciona a questão da força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos? Vem aqui com a tia. Olha o que que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz assim, ó os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos vós respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja que esse parágrafo, ele foi inserido pelo artigo 45 de 2004. Então a tia precisa te contar uma história aqui. E tudo, quando é contado em forma de história, fica mais fácil de entender. É, Fica muito mais fácil, eu acho, fica muito mais fácil de compreender. Vou te contar o que que acontece. Olha só, como que funciona para um tratado internacional de direitos humanos valer aqui dentro no Brasil? Será que basta que o presidente assine o tratado ele já tá valendo aqui? O presidente foi lá numa convenção internacional, aí sei lá, deram as cachaças, umas bebidas pra ele e ficou loucão lá, e ele assina um tratado internacional. Será que tá valendo aqui? Tipo, assinou lá bem loucão, o pleito tá valendo aqui dentro. Será que é assim que funciona? Claro que não, não podemos correr este risco. Não podemos correr este risco. E daí a Constituição fala assim, para que um tratado internacional tenha validade aqui dentro, ele precisa ser incorporado no nosso ordenamento jurídico. Ai, professor. Eu não sou da área do direito, traduz essas palavras para mim? Claro que eu traduzo, meu amor. Ordenamento jurídico é essa ordem das normas. Então, por exemplo, assinou lá. tá valendo aqui? Não. Para valer tem que entrar dentro dessa estrutura normativa que nós temos. E qual é a estrutura normativa que a gente tem? Quer ver que eu vou te contar bem agora? Olha só. Tudo na vida tem hierarquia, não é, meu amor? Tudo tem hierarquia tudo, tudo, tudo tem a hierarquia. Como é que funciona? No topo da pirâmide, mandando em todas as normas, eu tenho o que A Constituição Federal, é ou não é? Então, a Constituição Federal, ela que vai dizer como que o ordenamento jurídico vai funcionar, ou seja, como que as leis podem ser criadas, e nada que está abaixo da Constituição pode contrariar aquilo que está na Constituição. Será que pode vir uma lei dizendo uma coisa contrariando o que está escrito na Constituição? Não pode. Então, no topo da Constituição, Beyoncé das normas, lei de gaga das normas, aqui eu tenho o quê? A conste maravilhosa dizendo como é que funciona a coisa toda, ok? Logo abaixo da Constituição, nós temos os chamados atos normativos primários. E esses atos normativos primários, eles servem para quê? Eles servem para regulamentar a Constituição Federal. Então eles são os primeiros atos normativos que decorrem da Constituição Federal. Então ele sempre tem que observar aqui a Constituição Federal. Na base da pirâmide, eu tenho os atos normativos secundários. Então veja como a coisa é, é ela funciona em harmonia, é muito bonitinho entender isso aqui, ó. Os normativos primários não contrariam a Constituição Federal e os atos normativos secundários, eles visam regulamentar os atos normativos primários. E, logicamente, que ao regulamentar eles, eles também não vão estar contrariando a Constituição Federal. Eu vou te dar um exemplo. A Constituição Federal, a Constituição Federal, ela diz assim, ó, o crime, o racismo, deve ser considerado crime inafiançável e imprescritível. Onde que está escrito isso? Aqui na costa. Então, a Constituição Federal vai dizer o quê? Que o crime de racismo, o racismo, deve ser considerado crime inafiançável e imprescritível. Legal. Só que eu pergunto para você, é a Constituição Federal que cria crimes? Que vai dizer o que é ou não crime? Quem criminaliza comportamentos é a lei penal. Então, a Constituição, ela manda criminalizar. Ela fala, ei, lei penal, ei, Congresso Nacional, quando você for fazer uma lei sobre o racismo, você tem que colocar aquele inafiançável imprescritível, tá? Não pode fazer diferente do que eu tô mandando. É a Constituição falando. Você tá entendendo? Mas não é ela quem criminaliza, quem criminaliza é a lei. Por isso que a gente pode dizer que a lei, ela se configura como sendo um ato normativo primário. Porque ela visa regulamentar a Constituição Federal. Claro que existem outros as normativos primários, mas para nossa aula, para você entender o que eu quero explicar, isso aqui é suficiente. E os as normativos secundários? Os as normativos secundários, eles visam regulamentar os primários. Então, por exemplo, vem lá a lei e criminaliza e cria o crime de racismo. Legal. Será que é possível se expedir um decreto? Por exemplo, o presidente expedir um decreto para regulamentar a lei? Pode. O presidente pode expedir um decreto para regulamentar a lei. Só que o presidente, ao expedir o decreto, ele não pode inovar, ele não pode dizer o que a lei não disse, ele vai apenas regulamentar a lei, ele vai trazer os detalhes, as minúcias, aquilo que às vezes não ficou tão claro ali na lei, mas mais para operacionalizar a aplicação daquela norma. Esses atos aqui são os usados normativos secundários. Então, por exemplo, quando o presidente expede um decreto regulamentar, aquele decreto para regulamentar as leis. Nossa, ficou péssimo com essa cor, vou colocar de outra cor aqui, tá? aí Peraí, ficou muito ruim de você enxergar. Então, exemplo aqui, o decreto regulamentar do presidente. se entendeu como é que funciona então? A conste estabelece a ordem nas coisas. Vem a lei, regulamenta a conste. Querida, não pode violar ela. E vem o decreto, vem o ato normativo secundário, regulamenta o... Primário, e tudo isso vive em harmonia. Então você vê que alguém que manda em alguém, que manda em alguém, que não manda em ninguém. É assim que funciona a vida, né? para tudo. Geralmente a gente tá onde? A gente tá aqui na base da pirâmide, né? Não mandando em ninguém. Olha a loucura nossa vida. Então, essa é a estrutura das normas. Legal. Aí o que que acontecia antes, antes dessa emenda constitucional aqui? Funcionava assim, ó. O Brasil assinava um Tratado Internacional de Direitos Humanos e ele precisava ser incorporado. Então, assinou um documento internacional, ele vai ter que ser incorporado. Incorporado onde? Em algum lugar dessa pirâmide aqui. Então, tudo que existe de norma no Brasil, está dentro de algum lugar dessa pirâmide aqui. tá dentro de algum lugar dessa estrutura aqui. E o tratado não é diferente. Então, assinou o tratado internacional de direitos humanos, ele precisa ser incorporado a essa ordem jurídica. Só que daí o que acontecia? A Constituição não falava sobre essa incorporação. E daí que os tratados internacionais de direitos humanos, eles acabavam sendo incorporados com status de lei, com status de norma infraconstitucional. Para quem tá meio perdido em nomenclatura, tudo que está abaixo da Constituição é infraconstitucional. Tudo o que tá abaixo da Constituição é infraconstitucional, tá? Só que daí, de forma muito acertada, o Estefólio Pereira disse falou assim: "Ei, tratado internacional de direitos humanos é com status de lei". Cara tá muito pobre. Concorda comigo? Pensa com a tia, raciocina com a tia. Quando eu falo em tratados internacionais de direitos humanos, Não entra nesse pensamento popular aí, ai, ah, direitos humanos é direitos dos humanos, não. Direitos humanos são direitos para seres humanos. Porém, os bandidos também são seres humanos, eles têm direito também. Mas direitos humanos são direitos de seres humanos, certo? Então quando eu falo em direitos humanos, na verdade eu tô falando de direitos fundamentais. Você concorda comigo? E onde que é o lugar coisinha linda, coisinha querida de direito fundamental tá? Eu tenho certeza que está falando isso. O ah, um lugar bonito, se eu tivesse que escolher um lugar bonito para o Direito Fundamental entrar, seria na Constituição Federal. Pois é. Só que a Constituição não falava nada sobre isso. E daí o STF falou assim, hum... Puxa vida. Tratado Internacional de Direitos Humanos tão bonito, tão importante, com status de lei infraconstitucional aqui, status, né, de norma legal aqui, tá muito, tá muito pouco. E daí o ST falou assim, hum, já sei, vou inventar um outro status. Outro status? É. O ST falou, não posso dizer que é norma da Constituição, que eu também, né, não posso tanto assim, mas eu vou dizer então que os tratados internacionais de direitos humanos que forem incorporados, eles vão ter status de norma supra-legal. Aí professora, onde é que tá nessa pirâmide supra-legal? Vou desenhar para você. Supra-legal seria vou pegar aqui preta. Acima da lei e abaixo da Constituição. Então, essa esse espaço aqui, ó, é o status supralegal. Supralegal, porque está acima da lei, supralegal, mas está abaixo da Constituição. Então ele falou assim, não, já que, eu, já que eu não posso dizer que é norma da Constituição Federal, que daí também estou exagerando, é eu vou dizer então que tem status supralegal, que está acima da lei, que é o mínimo que eu posso dar a um tratado internacional de direitos humanos. Aí todo mundo falou assim, nossa, STF... Que boa ideia! Por quê? Porque direitos humanos são direitos fundamentais, né? Então eles têm que ter um status diferenciado, né? Um status melhorzinho, uma força normativa mais forte, mais alta aqui. Legal. Aí o Congresso olhou para isso e falou assim, hum, STF, tá mandando bem, né? Tá, tá, tá trabalhando direitinho. Legal. Vou fazer melhor. Vou permitir... Que os tratados internacionais de direitos humanos que forem assinados possam ser incorporados aqui, ó. Com status, então, de emenda à Constituição. Entendeu? Porque o lugar bonito mesmo de um tratado internacional de direitos humanos está na Constituição. Só que o STF inventou ali o tal do Supralegal. tá tudo muito bem, tá muito bom, muito bom. Mas não é uma norma da Constituição Federal. E daí o Congresso falou assim, que boa ideia, vou melhorar isso aqui, vou melhorar vou permitir que os tratados internacionais de direitos humanos possam ter status de emenda à Constituição, ou seja, de norma da própria Constituição Federal. E foi isso que foi feito. Então, esse parágrafo terceiro, ele possibilita que um tratado internacional de direitos humanos possa ser incorporado, possa ter força normativa como uma norma da própria Constituição, ou seja, como uma emenda à Constituição. Só que para ele poder ter força de uma emenda à Constituição, ele tem que passar pelo rito de aprovação das emendas constitucionais. Você tá entendendo? Se ele não passar pelo rito das emendas constitucionais, mas for aprovado, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos vai ter status de norma supra legal. Então hoje a gente pode analisar, pode dizer, que os tratados internacionais de direitos humanos só podem ter dois status. Então um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi assinado pelo presidente e for incorporado aqui dentro, dentro desta ordem jurídica, só pode entrar onde? Ou vai entrar aqui, ou vai entrar aqui. Isso é o que nós chamamos de teoria do duplo status dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Então a gente anota assim, ó. que que é a teoria do duplo Estatuto, ou seja, do duplo status, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e não é qualquer um, é Tratado Internacional de Direitos Humanos, que forem aprovados pelo rito das emendas constitucionais, então, pelo rito das emendas. E qual rito que é esse? Ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado. Ser aprovado em dois turnos de votação. E em todas as vezes, pelo quórum de três quintos dos seus membros, vão ter status. Vão equivaler Vão ter força normativa de uma emenda constitucional. Então, te gente explica. Funciona assim. Vem o Tratado Internacional de Direitos Humanos, para presidente assinou. Chega no Congresso, eles falam assim, vamos encaminhar como o quê? Ah, vamos encaminhar pelo rito das emendas? Vamos. Aí, para ser aprovado como emenda, tem que passar nas duas casas, ou seja, na Câmara e no Senado. Em cada uma delas, vão ter duas votações. Então, chegou lá. Aprovou em primeiro turno, você já aprovou por três quintos em primeiro turno, espera um período e vota de novo. Dois turnos. Aprovou na Câmara, vai para o Senado. Vota duas vezes no Senado. E para ser aprovado tem que passar as duas vezes pelo quórum de três quintos. Veja que não é fácil, é um rito dificultoso, é rígido aqui para aprovar uma emenda à Constituição. Se passar, vai valer, vai ter status, vai ter poder aqui de uma emenda à Constituição. Agora, se ele for incorporado pelo rito ordinário, pelo rito regular, normal, de processo legislativo, aí ele vai ter status de norma supra-legal. Rito ordinário. Aí ele vai ter status de norma supra-legal. Logo a gente conclui que... Ou Tratado Internacional de Direitos Humanos tem status de emenda, se passar por todo aquele caminho ali, ou ele vai ter status de norma supralegal. Logo, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, não é qualquer tratado, um Tratado Internacional de Direitos Humanos não tem status de lei ordinária, não tem status de lei complementar, porque lei, lei está onde? Lei está aqui embaixo. E lembra que ou ele tá aqui, supralegal, ou ele tá aqui como uma emenda supralegal a Constituição. Você tá me entendendo aqui? Sim? Beleza. Agora eu quero um pouquinho além aqui. Veja só, eu te contei toda essa historinha para você entender isso aqui. ó Veja que a emenda constitucional que possibilitou que os tratados internacionais de direitos humanos tivessem status de emenda, ela foi aprovada quando? Em 2004, certo? Em 2004 Vou deixar aqui maiorzinho para você enxergar maior melhor aí eu te pergunto e os tratados internacionais assinados antes dessa emenda qual o status que ele tem que eles têm supra legal supra legal então todos os tratados anteriores supra legal São José da Costa Rica, aquelas convenções interamericanas tudo que é anterior a 2004 supra Legal Só que daí, a partir de 2004, eu possibilitei que os tratados tivessem status ou de emenda ou de norma supra-legal. Então, veja, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos aprovados depois de 2004 têm status de emenda à Constituição. Eu tenho tratados internacionais aprovados depois de 2004 que têm status de norma supra-legal. Você tá entendendo? Tá. Então, veja só. Em 2004, o que que eu oportunizei? Aplicar dois status. Ah, você vai seguir o rito das emendas? Legal, você pode valer com uma emenda. Ah, você não vai seguir? Então, você vai valer se você for aprovado com status de norma supra, legal. Você me entendeu aqui? Atualmente, nós temos dois tratados aprovados e finalizados com status de emenda à Constituição. Vamos colocar aqui, ó. E existe mais alguns aí em caminho, a caminho para ter status de emenda, que é a convenção das pessoas portadoras de deficiência. Então, Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda, e eu também tenho o Tratado de Marrakech. Marrakech. Que fala das pessoas com deficiência visual acesso a pessoas é, com deficiência visual. Esses são os dois tratados hoje finalizados, todos, até o finalzinho, que têm status de emenda à Constituição. Existem outros tratados que já foram aprovados no Congresso, que estão sendo encaminhados pelo rito das emendas, mas que até o presente momento dessa aula ainda não possuem status de emenda à Constituição. Ok, aqui? Então esse é o rito das emendas dos tratados internacionais de direitos humanos. Aí agora, olha só. Resumindo tudo o que eu tinha falou aqui. Os tratados internacionais que forem de direitos humanos, aprovado pelo Coro das Emendas, status de emenda. Que forem de direitos humanos, aprovados pelo rito ordinário, supra legal. Agora, e se for de outros temas? Por exemplo, se for um tratado internacional sobre o comércio. Pode ser? Pode. E ele for incorporado, ele vai ter status de quê? De lei ordinária. Então, se for um tratado que não é de direitos humanos, ele vai entrar onde na nossa pirâmide? Aqui. Ele vai ver como uma lei. Você tá entendendo? E daí, assim, a gente consegue visualizar aqui a força normativa dos tratados internacionais. Fechou? E para gente finalizar aqui, eu quero falar sobre o Tribunal Penal Internacional, tal do TPI. E o que, que é o TPI, professora? que eu ouvi falar desse Tribunal Penal Internacional. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, olha só. A Constituição está dizendo assim, ó. Ó, nós podemos nos submeter à jurisdição de tribunais internacionais. E ele ela reconhece aqui a possibilidade de submissão do Brasil à jurisdição de um tribunal de natureza penal internacional. E o que que você precisa saber? Internacional bem real mesmo, tem que entre nós quando cai é literal. Os caras nem aprofunda muito isso aqui. Agora, se de repente você tiver em direitos humanos, aí pode engrossar um pouquinho o talo e daí eu vou dar um pitaquinho aqui um pouquinho em direitos humanos, trazendo algumas das características caso também as bancas queiram dar uma inovada, né, uma melhorada aí nas questões. Mas geralmente quando vem é bem literal, tá? Mas vou destacar aqui porque eu sou desses o Tribunal Penal Internacional, primeiro. Ele é um tribunal permanente. Então não é temporário. Permanente. Ele fica localizado em Haia, lá na no Holanda. Precisa aprofundar tanto também, né? <risos> ele integra o sistema o sistema de proteção de direitos humanos da ONU. Aqui quem tem direitos humanos no edital, aí já estuda direitos humanos, sabe muito bem o que eu tô falando. Existem vários sistemas de proteção de direitos humanos. Então eu tenho o sistema da ONU, eu tenho o sistema interamericano, eu tenho o sistema europeu, eu tenho o sistema africano de proteção de direitos humanos. Então o Tribunal Penal Internacional está dentro de qual sistema desde proteção? Dentro do sistema de proteção da ONU, tá? O que mais? Ele é um tribunal que possui competência competência internacional. Vou colocar criminal internacional. Ou seja, ele julga crimes. Quais crimes aqui que eu poderia colocar? Crime de genocídio. Por exemplo, crimes de guerra, Crimes contra a humanidade. Então não é assim, ai, ele roubou ali, não sei o que, não, não, não, tem que ser os crimes ao violento mesmo, coisa brava, coisa feia, coisa horrenda aqui, tá? Então é tribunal que tem competência criminal, não é competência para discussões civis, administrativas, não, é competência criminal, para crimes aqui, o que é mais que a gente pode destacar. Esse tribunal, ele julga indivíduos e não países. Indivíduos. Não. Países. Eu destaco isso porque alguns alguns tribunais internacionais, ele julgam os estados, os países por violação de direitos humanos. Aqui o que vai ser julgado não é o país. De origem da pessoa. Quem vai ser julgado por esse tribunal aqui vai ser a pessoa que cometeu aquele crime. Está entendendo? Então o julgamento é do indivíduo, da pessoa. Tá. A competência desse tribunal, ela é excepcional e complementar. Competência excepcional e complementar. O que, que significa isso? Que o Tribunal Penal Internacional, ele só vai ser provocado se os órgãos de jurisdição nacional forem insuficientes. Então quem que tem que dar conta dessa pessoa que cometeu o crime, esses crimes, é o próprio país onde essa pessoa está. Certo? Agora, se o país se mostra insuficiente, se mostra incompetente para fazer isso, é aí que atrai a competência do TPI, tá? Então, por isso que a gente vai dizer que esse tribunal se submete ao princípio da complementariedade. Complementariedade. Outra última observação é que o TPI não integra o poder judiciário brasileiro. Não integra o poder judiciário brasileiro. Talvez como é que funciona o TPI? Então, uma pessoa que comete um crime dessa magnitude aqui, dessa complexidade, os órgãos de jurisdição nacional, o nosso poder judiciário tem que punir essa pessoa. Ah, não tá fazendo, nossa, incompetente, não tá atingindo. Opa, daí é que atrai a competência do Tribunal Penal Internacional. Então veja, a competência criminal, para crimes de guerra, genocídios, né crimes contra a humanidade, vai julgar a pessoa que cometeu esses crimes e vai atuar apenas de forma excepcional e complementar. Por isso, princípio da complementariedade. E não integra o poder judiciário brasileiro, ok? E por último, só quero destacar que a submissão de um brasileiro a julgamento perante o Tribunal Penal Internacional não ofende a soberania do Estado brasileiro. Não ofende a soberania do Estado brasileiro. E a tia te conta uma história para você nunca mais errar isso aqui, que é de história que a gente consegue gravar. Olha só, quer ver que você vai entender? Quando o Brasil submete um nacional, um brasileiro, a jurisdição do TPI para ser julgado por um Tribunal Penal Internacional. Será que isso não violaria a sua soberania, a soberania do país Brasil? Isso porque, não sei se você se lembra, mas soberania significa ser supremo e independente. Soberania significa que dentro do território é o país Brasil que dá a última palavra. Então, um país soberano é aquele que é o último a dar a palavra. É assim que vai funcionar, e é assim que acabou, e assim funciona. Isso é ser soberano, ok? Tá, mas quando eu falo assim, Ei, TPI, você vai julgar esse cara que não integra o próprio Estado? Será que isso não violaria a soberania? E eu vou te contar, então, essa história Quando eu era criança, e a gente ia na casa, por exemplo, de uma amiguinha, Aí minha mãe chegava e falava assim, então você vai lá na casa da amiga, né? Então, mãe, vamos lá na casa da amiga. Então o negócio é o seguinte, ó, não pode pegar, não pode mexer, não pode pedir, não pode isso, não pode aqui, tal, tal, tal, tal, E ela arrozava o terço lá, dizendo, é isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, Tá? Aí, se não... E ela fazia, braba, braba. Aí chegava lá, se não bastasse, ela chegava para casa. Mãe da amiga, que eu tava lá na casa da amiga, ela chegava a mãe da amiga e falava assim, Mãe da amiga, aí a mãe da amiga, ah, se aprontar pode bater, hein? Se aprontar pode bater. Quando a minha mãe falava assim, Mãe da amiga, se aprontar pode bater. Eu te pergunto, a minha mãe tava abrindo mão do direito dela de me bater? Certamente que não. Minha mãe só falou, Mãe da amiga, você pode bater? Não você pode bater porque se eu te, se ela aprontar aqui, eu não tô sabendo, eu não vou poder bater nela. Porque senão quem deveria bater? Eu, que sou a mãe dela. Então quando a minha mãe pegou essa competência dela e falou para a mãe da amiga que ela podia bater, quando a mãe da amiga me batesse, por um acaso, claro que não, porque ela uma pessoa muito muito comportada, mas se a mãe da amiga, por exemplo, me batesse, ela não estaria tirando a soberania da minha mãe. Você tá entendendo? Por quê? Porque foi a própria mãe, foi a minha mãe, que deu essa competência para ela. Então, quando o Brasil fala assim: "Ei, TPI, pode bater?" Sabe que você está me pedindo? "Ei, TPI, pode bater, pode surrar porque tá aprontando?" Ele tá dizendo assim: "Ei, TPI, você pode bater porque eu não posso. Eu estou sendo incompetente. Eu não tenho condições de bater. Então, por isso eu tô delegando para você, que é quem pode bater." Tô abrindo mão da minha soberania? Não. Estou transferindo isso, ainda que em caráter temporário. Você tá entendendo? Então, por isso que a submissão de um brasileiro perante o Tribunal Penal Internacional não viola a soberania nacional. Porque o Brasil não está abrindo mão da sua jurisdição. Porque a ideia era o Brasil punir conforme as suas leis, dentro do seu processo. Mas quando ele se mostra insuficiente, é aí que atrai a competência desse Tribunal Penal Internacional. Você tá entendendo aqui? Então, por isso que não ofende a a soberania do Estado brasileiro. Ok? Muito bem, então, encerramos, então, esse nosso blog de teoria geral dos direitos fundamentais. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.